Slavoslavia a 144 -a, pentru darul deosebirii duhurilor. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isus, Te iubim și îți mulțumim fiindcă darul deosebirii duhurilor, ca să ne cunoaștem în cuget neașezat și înțelegerea, ca să deosebim binele dobândit prin nevoință și har de binele natural ne-ai dat. Aleluia, slabă-ție, doamne Iiseristoase, te iubim și -ți mulțumim, fiindcă să cunoaștem voia lui Dumnezeu în orice timp, loc și lucru. Ochiul cugetului ne curățat, ca semn că între cei curați cu inima, cu trupul, cu graiul și cu gândul ne ai așezat. Aleluia, slavăție ție doamne i seristoase, te iubim și-ți mulțumim. fiindcă din abisul păcatelor, sufletul nostru l ai ridicat. Și smerenia ta, care este izvorul darului deosebirii duhurilor, prin dreapta socoteală l-am aflat. Aleluia, slavăție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin darul deosebirii duhurilor, războiul cu demonii, când ne-au lovit prin neglijență și lene, prin mândrie și slavă deșastă, prin pismă și ură, noi cu grijă, râvnă și smerenie, dragoste l-am purtat. Aleluia, slavă ție, Doamne, este Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin grija ta, piedicile puse de demoni, ca să nu facem binele sau să nu îl facem după rânduiala lui Dumnezeu, prin sărguință și ascultare, le-am îndepărtat. Aleluia, slavă ție, Doamne, este Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă ispitele demonilor de a neferici, că toate le trăim după Dumnezeu, l-am aruncat. Când prin defăimarea de sine, învățată de la Sfinții părinți în gură am luat, fiindcă darul deosebit de duhurilor, mintea ne-a luminat. Aleluia, slavă e Doamne, să Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin focul tău ce toate le mistui, în pietrirea. Întunecarea lăuntrică, gândurile netrebnice, aprinderea mâniei ca pe niște vreascuri, le-ai ars și le-ai aruncat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Să-i Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în noi, lumina Harului, mintea ne-a luminat, când prin trezvia cunoștinței și darul deosebirii duhurilor, nesimțirea cea împietrită orbirea, nerușinarea, lipsa discernământului le distrus și alungat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iusei te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin curăția inimii cunoașterea ca o lumină în noi s-a vărsat, iar negrija, uitarea, pofta și patimile, mintea, nu ne-au întunecat, fiindcă darul deosebit duhurilor în noi a stat. Aleluia, slavă Doamne, Isus, toată și te iubim și ți mulțumim, fiindcă, întâi, ne-ai învățat a face cele pentru mântuire și apoi ne-ai dat să învățăm și noi, pe frații care, în patim, s-au înnecat, dar i-am întors și s-au luminat.